Sokat hallottuk arról, hogy az állam így felelő, és úgy felelő, hogy így, így kéne készíteni az államok, úgy kéne. E, arról mennyire, mennyire, mit gondoltok arról, hogy végre a felelősséget az egyén szintjére vissza kellene vinni, ugyanis az államot, az összes multinacionális céget, az összes bankot az egyének tá minden kell működnek, és működhetnek csak ezek, a, ezek az intézmények, ezek a szervezetek. Tehát gondolok itt arra, hogy nem kell bankot, bankszámát nyitni, nem kell elmenni a Tesco-ba, nem kell egy csomó mindent megtenni, és mindent ezek, ezek az intézmények úgymond el lehetnek le lenni az országban.